над м'якими водами дніпровськими, під шовковистими небесами. «Ти здурів, прошепотіла Оксана, червоніючи. «Що ти то кажеш? Почують діди, що вони подумають?» «Діди не почують», – заспокоїв я Оксану, – «і ніхто не почує. Підійди ще ближче». «Ну, Миколо, ти наче маленький». «Я вже давно не маленький», – засміявся я і не промовив, а проказав «Самими губами. Я тебе люблю». «Ні, то я тебе», – сказала вона тихо, – «а тобі зовсім не треба мене любити. Нема за що». Я жартома штовхнув її в плече. «Зараз буде прорізь. Підемо на веслах. Прошу в човен, товаришко Сміян». Я замінив діда Петра на веслах, і ми перехопилися через бистру прорізь одним махом. Дід Гаврило спробував відмовитися від додаткової плати, але не зміг цього зробити, бо гроші йому вручала Оксана, яка додала ще й поцілунок в сиву дідову бороду. «Оце ж тобі, Петра, яка рахуба!» – бурмотів дід Гаврило. «Такі ж тобі пасажири!» – і на тяглі назвали, і на веслах, і гроші, та ще й оце, наче і парубкування наше вернулося. Я зіпхнув човна, вода підхопила його. Понесла ми з Оксаною були тепер самі серед безмежних пісків, вод, прибережних шолюгів, і тільки далеко-далеко, над самим берегом, темніли круглі волони кам'яної забори. Згадала це місце? спитав я тихо Оксану. Вона підняла на мене погляд, мовчки кивнула. Щось її тривожило, вона ніяк не могла збагнути моїх намірів. Від самої каховки я поводився з нею, мов грізний феодал, не питаючи згоди. А віз Оксану куди хотів, примушував коритися в усьому, і вона, мови, спокутуючи провину за нашу безглузду розлуку, мовчки корилася. Але тут, на рідних берегах Дніпра, в Ні, відродилися спогади і продавні гори страждання і ганьбу, але й про її, про чисту любов до мене, яка не вмерла навіть у бруді і потоптаності. Оксана ще хвилину мовчки дивилася на мене, тоді пошепки, ніби лякаючись, що хтось нас може підслухати, поспитала. «Чого ж ми стоїмо тут? Може, вже підемо?» «Куди?» – здивувався я. «Як то куди?» «До села, додому, до твоєї моєї матері. Вони ж, мабуть, ждуть, не дождуться. Ніхто нас не жде, таке і скажеш». Я обійняв її за плечі, притиснув до груди і нахилився над її ніжним прекрасним лицем. «Запам'ятаю, Оксанонько, назавжди, на все життя, на віки. Ніхто ніде нас не жде». І нікого не ждуть на сім світі І нікому не потрібний Миколос сміян, І ти теж не потрібна ні для кого Хіба ти ще не пересвічилася в цьому Тільки ми з тобою Одне для одного Тільки ми вдвох Чоловік і жінка Наша любов Снага і безсмерті роду А все інше суєта і марнота Імперії, диктатори Світогляди, принципи Сяйливе майбуття і обіцяне дурням Царство свободи коли ти у тої проклятої осені в Нижньодніпровську зникла, я заприсягнувся, що рано чи пізно знайду тебе, не шукаючи. І ми з тобою відшкодуємо всі найтяжчі втрати, яких нам довелося зазнати навіть тут, в найдорожчих для нас рідних місцях. Ми нарешті відсвяткуємо своє весілля, якого в нас не було. Ми наповнимо своєю любов'ю всі рідні простори, а все ростуще і плодюще, землею і води, небо і зорі. Та й тоді не вичерпається моя любов до тебе, Оксанонько. Ти мене чуєш? Чую, сказала вона тихо. Але ти зовсім здурів, Миколо. Здурів от тебе. Ти пам'ятаєш, як тоді на Рейні прийшла до мене і сказала, що ти сказала тоді, Господи, коли ж то все було? Те, що було з нами нікуди не зникає. Я не віддам ніяким ще найвищим силам жодного твого слова, ні твого усміху, ні твого зітхання. Поцілуй мене. Ми обоє здуріли, простогнала Оксана, утоплюючи мене в безмежній вільгості своїх гарячих цілунків.